Kun tahdot mihinkään perustumatonta tietoa jääkiekosta, ota farmisarjaa. Farmisarja on podcast, jota juuri aloit kuunnella. Turroteittinen, Joni Pakarinen ja Jere Korkalainen sen takana. Se on toden totta. Farmisarja. Ainakin yhden kekkoalijan tiedän, kuuntelee meitä. Ja. Todennäköisesti ei kuule tätä jaksoa, mutta joka tapauksessa hän on, hän on erityisen huolissaan ollut samoin sala terveisiä heti, heti kärkeen. Turvateittinen Joni pakarinen minä siis äänessä Jere korkalainen on paikka. Ja tästä tämä taas alkaa tämä podcastin teko. Onko paljon kyselty teiltä, että milloin tulee seuraava jakso? Mä luulen, että me ollaan Jereen kanssa oltu aktiivisimmat kyselijät. Hmm. Kaikki meidän kymmenen persoonaa on kyselyä aina eri nimillä. Mm. Sekin on tietysti totta. Ainoa ongelma on, että Turolla ei käy mikään aika. Se on kuin kiireinen mies. Niin. Jos konsepti on vieras, niin lähdetään siitä, että lähdetään nuorimmasta, eli Jereestä liikenteeseen. Jere, kiekko-toimittaja, jatkoaika. Olet tehnyt myös juttuja kaikkialle muualle. Mihin kaikkialle muualle? Nyt prassaille niillä medioilla. Iltalehti, Keski-Suomalainen, Radio City, mitä hän kaikkea tähän nyt haluaa Ja siis Jere siitä kova että hän on syytuttanut myös Jukka Haldari. Mutta ei ole ainoa. se. Otko En mä ole niin poliittisesti korrekti, että en. Turo Teittinen, niin itse asiassa et kovin paljon on suututtanut sä firmalla töissä nyt. Niin, mutta Jukka ei oo. Niin se Onko tämä sattumaa, että toinen poistui ja toinen tuli. Niin, Jypin p Valmennustiimistä apuvalmentaja. Aha, mitä kaikkea siellä tuusaa? No nyt sanotaan, että viimeisten vuosien aikana se on kääntynyt siihen, että mä oon enemmän noiden pakkipuolustajien kanssa operoin. Aivan. Ja oot pystynyt ihan niin sanotusti onnistumaankin heidän kanssaan. No sanotaan, että joko onnistumaan heidän kanssaan tai he on onnistunut minusta huolimatta. Hei ja maailmanmestaruus viime kaudelta. Kyllä. kyllä. Ei, ei ihan vähän päätöisi, eli jos vähän nyt avataan, niin... <laughs> Joo, voidaan puhua. No, ei puhuta Suomesta. Ei, mutta... ei puhuta Eikä puhuta maailmanmestaruudesta. Niin. Viro on alle 20-vuotiaiden kanssa sarja nousu B3 tasolta B2. Pikkusin isommilla henkselien paukautuksella tuli. No kyllä. Sille, mutta... En ole kultamitaalia nyt ihan viime aikoina pitänyt kaulassa. Jatkuuko tämä projekti vielä? Jatkuu. Nyt on kyllä kivi kovaa. joulukuussa. MM sä seuraavalla tasolla ja nyt vastustajat kovenee kyllä aika reippaasti. Että edelleen ehkä niin kuin Suomen näkökulmasta, jos katsotaan, että meidän vastustajat on Ranska, Italia, Unkari, Ukraina, Puola, niin ei ne ole ehkä kovimpia mahdollisia kiekkomaita. Mutta puhutaan kuitenkin sellaista maista, mitkä on pelannut miehissä, esimerkiksi A-ryhmää, niin kyllä... Kyllä on meille todella kovaa haaste säilyä. Siis on joukkue tippuu ja jos säilytään niin ollaan tosi tyytyväisiä. Kuten on saattanut havaita, jääkiekkohenkistä, tämä keskustelu nyt tulee tässä olemaan. Minun nimi on siis Joni Pakarinen, niin minä toimin Radio City Kiekkoradiossa, kuten itse siirekin muuten toimii Radio City Kiekkoradiossa. Studioisännyyden isäntyy, pitää huolen studioisännyydestä ja soittaa kaikki parhaat biisit, paitsi ei osaa osaa soittaa hyviä biisejä. Ja, ja, ja. Niin. Kyvyt ovat jossain muualla, koska toimittajaksi päätyy yleensä siksi, että kukaan muu ei viitsinyt tehdä niitä hommia, hommia, mutta joka tapauksessa... valmentajaksi päätyy, jos ei osaa itse pelata ja opettajaksi, jos ei tiedä mistään mitään ja mä oon molempia. Joo, ja Sitäkin ja <laughs> omalla kohdalla on tietysti tämäkin, näin, kun telkkari sopimaton naama, niin sitten on löytynyt näitä radiota ja samomalehteja ja verkkoon. Niin. Kyllä, ja mulla no, siis no. oikeasti se ei sovi televisiin. Mitä niin. <laughs> niin, tämähän mä oon nähnyt sut, <laughs> Mutta sovinko kokonaan siinä. <laughs> Siinäpä kysymys. Ää, joka tapauksessa 2019-2020 kausi. Jotenkin tuntuu, että joka vuosi se tulee vaan nopeammin aina kauden, kauden alkuun, eikä, eikä tunnu, no kesät tuntuu entistä lyhyemmältä joka vuosi, tiedä, miten te koette asia. Kun ikää tulee lisää, niin näin se tuppaa menemään. Joo. Päivät lyhenee, pitää mennä nukkumaankin jo ilta seitsemältä. Ja mikäs me Latte, jos mi sovittiin? <lacht> ei sovittu mitään, no, hyvä. <lacht> Jere ei ole vielä tarpeeksi vanha, niin se ei tiedä näitä. Se on totta. Ähm, niin, kausi alkanut ennen kuin kausi... Taisi olla ennen kauden alkuakaan, jos kotosta liikaa miettii, niin viime kaudella tietynlaisen kohun saattelemana TPS-konttaen niin itsensä ulos pudotuspeleistä. Ja Heikki niin siinä määrin, että kokeneita pelaajia lopetti jonkun verran. Jonkun verran. Lopettiko sillä kuin yksi? Itse asiassa Ilkka Heikki ei edes vahvistanut lopettavista, mm. mutta joka tapauksessa kuitenkin pelaajia on sieltä lähtenyt, Kaapo muun muassa ja Olapalvetta ja sen, sen sellaista kaveria. Ja sitten kauden alla vielä sitten päädyttiin yhdestä sentteristä luopumaan, nätisti sanottuna. Sitä nyt käsitellään tässä mediassa isommin, ei, ei mennä sen kummemmin siihen yksinkertaisesti siihen asiaan, mutta, mutta, mutta. kuinka vaikeaa tällä hetkellä on purkaa sopimus, SM-liikassa, jos se pitää tehdä tällaisen kohun saatteleman? No on se varmaan jääkiekon SM-liigassakin ihan yhtä vaikeaa kuin monessa muussakin paikassa, että kyllä kun mietitään, jos tässä lähdetään tämmöiselle lainsäädännölliselle linjalle, niin kyllähän se purkaminen on tehty aika hankalaksi ja, ja on se varmasti sitä, mä jotenkin sanoisin, että urheilupuolella se kuitenkin on helpompaa kuin monessa muussa monessa muussa yhteydessä, mutta on eihän se nyt ole kovin yksinkertaista. Niin ja jos mietitään tätäkin mediakuhoa, mikä tässä on ollut, siinäkin näkyy todennäköisesti vain se vuoren huippukokosotkusta, mm. että aika vaikeahan se on sanoa, että kuinka pitkä tämä kohu loppupeleissä onkaan ollut siellä TPSn sisällä, mm. kun mietitään, että siinä Jonne Virtasenkin kohdalla on ollut aika paljon kaikkea muutakin kuin tämä pelkkä Tanskan reissu. Ja sit... Jonne on itse sanonut, että se oli pelkkä Just näin Ja sitten ehkä vielä tähän liittyy se, että urheilupuolella kun ajatellaan vaikka nyt esimerkiksi Jonnea tai jotain muuta, niin todennäköisesti halutaan, että se jatkuu, niin harvoin näitä sopimusten purkuja halutaan sitten lähteä kauhean isosti riitauttamaan, että, että se vaan painetaan villasella, että se sopimus nyt ja sitten tehdään välittömästi uusi sopimus johonkin toiseen seuraan, näin se usein menee, että nyt on poikkeuksellisen paljonkin vellottu. Niin, se, se mua lähinnä tässä ihmetyttää, oli ne syyt mitkä tahansa, sinne tietää oikeastaan ainoastaan TPS ja Jonne itse, ja todennäköisesti aika pitkään näin, näin tullaan menemään, mutta... Oli ne syyt mitkä tahansa, niin nehän näyttää joltakin julkisuuden puolessa ja jotenkin mietin sitä Imakotappiota että olisiko tässä nyt kuitenkin aika paljon pienemmällä Imago-tappi, selvinnyt, kun se olisi ilmoitettu NS-sopimuksen ja kättelynä, kun nyt taas sitten käsittääkseni kuitenkin on alkamassa aika iso soppa asian suhteen. Ja tietysti kun niin isoista rahoista puhutaan kuin oliko se 164 000 seuraavasta 20, 20 kuukaudesta, niin totta kai pitääkin aloittaa. Varsinkin kun yksilön kohdalla puhutaan rahasummista, niin ainakaan itsellä ei peristaskusta putoa ihan tuommoisia määriin. Niin kyllä. Mä jos jos sanotaan, että valmennuskorvaus on tällä kaudella esimerkiksi sellainen, että en tiedä jaksasinko noista rahoista lähteä enää kamppailemaan. Että nehän tuon verran tippuu yleensä auton lattialle, kun nousen. Ja TPS-omistaja-osastolla tämmöinen summa voi tippua peristaskusta. <laughs> <Tyll. h clicks> Joo, ja siis tämä on ilman muuta ollut iso tappio Tepsille, mm. mutta ei tää mun mielestä myöskään ihan hirveä hyvää kuvaa Virtasen Jonnesta, että et jotenkin kyllä mä olisin puolin ja toisin miettinyt sitä asiaa, että miten tätä nyt lähdetään tästä työstämään eteenpäin, niin. ei tämä ole kenenkään etu. Niin ja varmaan tietysti ihan persoona-asioitakin jonkun verran tämän asian taustalla, taustalla ainakin semmonen käsitys, että Jonne on vähän avoimempi kuin tommonen keskimääräinen eli ehkä, ehkä sitä, kautta, sitä kautta vähän hankalammin hahmotettavissa, mutta joka tapauksessa niin tällekin varmaan jonkunlainen päätös saadaan, päätös saadaan mutta olisiko näissä, jonkunlainen, olisiko näissä syytä tehdä jotain muuttaaksemme tätä kulttuuria, että se niin, laitaako tässä helpottaa irtisanomisia? Tämä on itse asiassa kokoomusradio, <tulua> tervetuloa! <tulua> <Tälä> <tulua> <Pylähtikin. jäätä irtis. tulua> Kylättämään on. otti, että jos mun ääni häviää, niin voi olla, että olen poistunut. <hysy> <hysy> <hysy> <hysy> Joo. niin Sanotaan jotenkin, itse on ajatellut sitä asiaa niin, että kun sopimus puretaan, vaikka puhutaan nyt niin... Aika harvoin se olisi kummankaan etu, että sitä ei purettaisi. Että semmoinen pelaaja, ketä ei seuraan haluta, niin miksi se pelaaja haluaisi siellä olla? No ainoastaan siitä syystä, että hänelle maksetaan sitä palkkaa, mutta sitten onko sekään taas niin kuin jatkon kannalta kauhean hyvää, että minkälaisen kuvan se sitä pelaajasta jättää, jos hän nyt väkisin roikkuu siinä sen vuoden tai kaksi ja tekemättä mitään, ei nauti luottamusta, ei pelaa, onko se niin hänen etu, eikä se ole missään nimessä myöskään seuraetu, että, että Jotenkin uskoisin, että nämä kuitenkin nämä sopimuksen purut usein tapahtuu jonkin asteissa yhteisymmärryksessä, mikä on olempien etu. Niin ja on mielenkiintoista, sitten jos ja kun tämä asia etenee jonkin, tapais jonkin tapais oikeuden käyntiin, niin kuulla myöskin vähän enemmän tätä TPSn puolta tästä asiasta, että Jonne ne on mediassa päässyt aika vapaasti laukamaan nyt omia näkemyksiä, mutta TPS on se ollut vähän rajoittuneempi se asema ja sitä kautta ei ehkä pystynyt tuomaan sitä omaa näkökulmaa siltä esille. Että Sekin sitten varmaan aikanaan esille tulee. Ähm, niin, tämän asian suhteen lähdetään eteenpäin, eteenpäin keksitään jotakin muuta. Oikeastaan tähänkin liittyen kuitenkin, jos jonne Viritaistakin miettii, niin hän on kuitenkin Turusta kotoisin tunnussa melko avoimesti, missä ikinä on pelannutkaan esille, paitsi murteensa myös, myös muuten kautta. Jollain lailla niin ajatteli varmaan semmoista tietynlaista jotain, miten ulkoa katsoo niin ehkä semmoista kiekkoilijan unelmaa tietyllä, tietyllä tavalla, että pääsee lainausmerkeissä kotiin pelaamaan kiekkoa, ja kuka ties vielä saa siitä ihan hyvää liksaakin. Niin... Kapteenina, mm. massakasvattaja kasvattajaseurassa, kyllä. Niin, että se, sillä tavalla aika, aika hyvällä, hyvällä mallilla oli asiat sen, sen suhteen, kun katson tässä... Luntaamalla niin TPSn Kaspatista kaiketin voidaan puhua, kun CP ja A-junnoissa noita pelejä on tullut Kiekko 6 7 ja sitten sieltä saipaa, saipaa ja sitten varsinkin keskisuomalaiset tietää, että millä seurauksin sitten toisaalta jypiin, niin tuota, tuota. tuota. Seurauskollisuus äkkiseltään äkki tulee sitten mieleen noissa, että et, et, tässä nimenomaisessa tilanteessa nyt ei paina, paina seurauskollisuus. Pitäisikö sen painaa jollain lailla, jos mietitään, mietitään että pelaajat pelaa ammatikseen, on tietyt reunaehdot millä pelataan. Toki tietysti varmasti jonkinlaista joustoakin näin, näin nämä mielessä on, mutta mut mut on aika kovia pahoittamaan mielensä tämmöisistä, kun niin sanotusti omaa poikaakin osataan. Niin oikeastaan ehkä esittäisin semmoisen jatkokysymyksen vielä, että voiko tässä olla sellainenkin tilanne, että Jonne Virtanen, kasvattaja kasvattajaseuran kanssa tulee tämmönen riitä, niin se niin kuin ikään kuin kärjistää vielä entisestään tätä riitaa tässä molemmin puolin. Tai varsinkin Jonnen puolelta. Joo ja itse asiassa kun tarkemmin rupesi vielä katsomaan, niin tuohon ei ihan suoraan ollut kasvattajaseura, Tuve. Turun Veikot. Niin mä sanoin. Just näin. Ju Juuri näin. <lacht> Olen itsekin turkulainen. Ai niin joo. Siksi, nimi on, Siksi on nimi on Turo. Kyllä. Siellä on sellainen sääntö, että pitää olla aina Turo niin. tai Jonne. Mutta, mutta ihan hyvä pointti järjeltä, järjeltä sen kärjistyksen kanssa. Turro onko semmoista olemassa kuin seurauskollisuus? On ja ei. Ja se, että mitä sillä ymmärretään. Olipa muuten hyvä vasta. Öö, siis jotenkin muista tuntuu, että sellaista ehdottomasti on, mutta että se ymmärretään usein väärin. Ja sitten sitä myös tietyllä tavalla tässä tylyssä, kiekkomaailmassa vaikka niin käytetään hyväksi. Että kyllä muista esimerkiksi hyvässä on esimerkkejä siitä, että seurauskollisuuden varjolla niin tietyiltä omilta kasvateilta on esimerkiksi odotettu erilaista sitoutumista seuraan kuin sitten seuran ulkopuolelta tulevilla pelaajilla. Että jotenkin on ajateltu niin, että, että nyt oma kasvatti nousee tuohon liikajoukkueeseen, hänelle tämä on tärkeä asia, niin hänelle esimerkiksi ei tarvitse maksaa niin paljon palkkaa kuin vaikka semmoiselle pelaalle, kuka tulee jostain muualta. Totta kai, koska sehän on mahdollisuus. Juuri näin, ja hän nauttii ainoastaan siitä, että saa pelata omassa kasvattajaseurassa. Näinhän se ei tietenkään voi mennä. Et kyllä niin semmoinen seurauskollisuus vaatii myös sitä, että seura hoitaa omat velvoitteensa ja asenteet Tavallaan sen asenne on myös kunnossa sen pelaajan suuntaan. Jos mietitään seurauskollisuutta, se seura, mistä juniori lähtee, jos nyt puhutaan vaikka semmoisesta pelaajasta, joka just on preikannut vaikka liikaa, liikaa ja sitten hänestä tulee hyvä liikan runkopelaaja, ja hän pelaa kymmenen vuotta jossain muualla, niin mitä seurasta on jäljellä muuta kuin logo välttämättä mm -hmm. sen jälkeen? Siis, jos miettii vaikka ässiä, siellä on ainakin toimista uusittu. Onko useampaankin otteeseen TPSstä varsinkin, jos miettii 2000-luvun sinne taiteeseen versus nyt, että millä rahalla se tällä hetkellä pyörii esimerkiksi. Tässäkin vaan rahaan tullaan, koska joku sen lystin maksaa siellä, mm. siellä toiminnassa, niin lähinnä sitä, että missä, mille siinä ollaan uskollisia? onko sinne niin hallin seinille uskollisia vai sille logolle rinnassa vai mikä se itse asiassa on? En kritisoi sitä, vaan ihan aidosti kysyy jo sitä. No, tästähän voidaan mennä vaikka kuinka syvälle filosofiseen keskusteluun siitä, että mikä on seura. Että kyllähän sitä mm. keskustelua on käyty paljon. Esimerkiksi vaikka ajatellaan, että ainakin no, meille kaikille läheinen valioliiga. Niin miten sielläkin on niin sitä puitu, että mikä on vaikka. Siellä usein tämä omistus esimerkiksi menee vielä sitten sinne ulkomaille, että onko seura yhtä kuin fanit? Onko seura yhtä kuin se kaupunki tai se ympäristö, missä ollaan? Onko se se halli? Onko se se logo? Mikä, mikä se niin on? Et ja se on just noin, jos kymmenen vuotta ollaan pois, niin ei siellä välttämättä samoja ihmisiä ole. Niin muistanko mä oikein silloin, kun Espoon Plus aikanaan perustettiin ja sitten se siirtyi silloiseen Länsiautoareenaan, joka sitten... Vaihto useampaan kertaankin varmaan nimeä ja nykyään taitaa olla länsimetro. Kyllä, kävin siellä viime sunnuntaina. Joo, niin tota, jos miettii esimerkiksi sitä, silloin puhuttiin paljon, että kyllä jäähalli kun jäi taakse, mm. niin siitä hävisi jotain, jotain niin taustalta nimenomaan Kiekko-Espoon osalta, niin, niin, niin just esimerkiksi siinä onko case esimerkki, että ne Seinät tekee jotain. Kyllä varmasti osittain. on ollut esimerkiksi Matin Kylässä katsomassa liiga Tunnelma oli aivan huikea. Sen lisäksi on ollut on sitten just täällä, mikä länsi se nyt olikaan, niin siellä niin kyllähän se oli aivan kuin, siis niin, niin kliininen. Ja nythän sitä yritetään Espoossa tuoda takaisin tätä Kiekko-Espoo-ajatusta. Ja ei se ehkä ihan nyt siihen ainakaan heti mene takaisin, mitä se oli silloin, kun oli kiviikovaa kiviikovaa kiekko Espoo. Onko sulla muistikuvaa siitä, miten jokereille kävi, kun ne siirtyi Areenaan? No, Mulla, mä, mä muistan sen ajan kuitenkin kyllä, mutta ei, niin kuin sillä joo. tavalla, että... Se ei ehkä ollut ihan niin pahaa paha tavallaan se droppi siinä, mutta kyllähän siinäkin oli Jokereella, oli silloin eri leima siellä, kun ne palasivat Nordiksella vielä, että siitä tuli vähän ehkä semmoinen, se jotenkin muuttu se heidän kannattajakunta mun mielestä siinä vaiheessa, kun he siirtyivät Hartwallille. Mutta Jokereistahan voi ottaa tämä esimerkki kyllä. sitten kun siirtyi KHL, mm, että siinä esimerkiksi fanikunta sitten lähti aika radikaalisti vaihtoon. Oliko sinne semmoista? Siis Oli, ihan, joo. kyllä. Tästä pitäisi oikeasti joskus jossain vaiheessa muuten itse asiassa. Kyllä. Muistuttakaa, kun seuraavaa ohjelmaa mietitään, niin jokerit otetaan tikunokkaan tiku mm, se on, on itse tosi mielenkiintoinen, että onko nämä niin sanotut entise, entiset jokerät fanit, että onko ne nyt jonkun muun seuran faneja vai onko ne jättäytynyt kokonaan sivuun tästä toiminnasta vai miten se sitten menee? <sum> niin, oliko se vaan semmoinen väliloikka <sum> niin. että semmoinen alkujärkytys siinä, että kun se on mennyt ohi. Mutta ehkä vähän laajemmin jos ajattelee, niin mä veikkaan, että siinä on aika paljon just sitä niin kuin kotikaupunkirakkautta siinä hmm. seurauskollisuudessa ja se, että on kaspanut siihen johonkin tiettyyn yhteisöön ja siihen tilaan. Ja sitten kun se tulee se muutos, niin ei siihen tietenkään samalla sitä tunne, että ole olemassa. Ja yksi yksi ei sitä No, luultavasti ei. Ja se, se yksi, siis mikä on tosi tärkeä asia tässä, niin on tietysti se, että usein kun me mietitään näitä pelaajien siirtoja seurasta tai kaupungista toiseen, niin me unohdetaan se, että aika harvoin loppujen lopuksi se pelaaja liikkuu yksin, että siinähän on niin muutakin porukkaa mukana. Ja jos ajatellaan vaikka nyt näitä, ketkä on esimerkiksi palanneet Jyväskylään tai tiedän että ketkä on palanneet vaikka Kärppiin, niin kyllä sillä on aika vahva paine tullut sitten sieltä perheen muulta osastolta myös, että mennään kotiin, että just mitä Jere on, no, niin kyllä se on tietysti yksi tosi tärkeä syy, että monet, ketkä on olleet vaikka jossain KHLssä pelaamassa, niin siellä on saattanut olla perhe mukana tai sitten ei, ja sitten voi olla tämmöiset niin vanhat lapsiperheen ongelmat, joita voin itse hyvin allekirjoittaa, että mistä vaikka saa lastenhoitoapua tai muuta, niin kappas vaan mennäänkin sinne Ouluun, missä on muukin sukupaikalla. Noin ja esimerkiksi Mikko Mäenpää esimerkiksi hän on julkisesti puhunut siitä, että jyväskylä aiemmin ollut täällä huomannut että semmoinen paikka, missä hän haluaa lapsensa kasvattaa ja Jyväskyläläisyys on se, mihin hän haluaa lapsensa kasvattaa. Onko se myös vahingollista jääkiekko, jääkiekkoilullisesti? Lähinnä sitä, jos ajatellaan, että se ajatusmaailma olisi, että mennään kotiin, niin sit jotenkin ajatelisin, että siinä on sivutuote on se, että mitä tekee jääkiekkoilullisesti tai minkälaista jääkiekkoa pystyy, haluaa, kykenee, pelaamaan tai pystyy tuottamaan ehkä, ehkä niinku siinä, jos se motivointi on niinku enempi siellä. Kumpi? Tietysti tämä on hyvin yksilökohtaistakin, että ketkä arvottaa asioita mitenkin ja taas toisaalta ei mitään nolla peliä, että jos hoidat lapset hyvin, niin pelaat paskasti jääkiekkoa. kiekkoa, vaan se niin kuin... Usein jopa päinvastoin. Niin, ei niin. lopputulemaan ei ole oikein huonosti hoitanut, todennäköisesti kiekkokin alkaa tekkeä jossain, ko jossain kohdassa. Mutta siis ajatuksena, onko siinä jotain semmoisia uhkakuvia? No katsotaan, jupi viime koen menestystä tuolla omien poikien kokoontumisella. Mm. Niin, se on Vaihan sitten, niin se on niin kuin monen tekijän summa sekin sitten, mm. että ajatellaan, että tässä jupissa on tietty tämä omistajuuskuvio ja kaikki muut tässä että onko se niin kuin se kotiinpaluu, niin onko se syönyt, syönyt sitä intoa osallistua tuohon kaukalon sisäpuolella tapahtuvaan toimintaan vai onko siinä käynyt jopa niin, että siitä on tullut liian tärkeä asia, koska ollaan omistaja ja sitten jotenkin se ei niin kestetä sitä painetta tai että ajatukset harhailee siinä, että onko täällä nyt 1500 katsojaa vai 3500 vai miten, että se niin keskittyä sillä lailla oikeisiin asioihin. Se on aivan varmasti mielestäni kuitenkin selvä, että jos palaat kotiin, niin todennäköisesti keskittyminen ainoastaan siihen jääkiekon pelaamiseen ammattina niin on vaikeampaa kuin sitten, jos olet jossain ihan vieraassa ympäristössä. Tuomas Kiiskinen oli yksi keis esimerkki siitä seurauskollisuutta, mistä täällä nousi tämä keskustelu ja missä jo suurin piirtein ainakin osa Kalpamaneista oli polttamassa kaikki Kiiskisen. Liittyvät, liittyvät fanituotteet. Kyse siis siitä, että Tuomas Kiskinen teki kuukauden pätkäsopimuksen saipaan. Ja aloitti ihan vakuuttavasti. Aloitti ihan näppärästi ja, ja, ja kuukauden päästä kuitenkin on se realismi, että mies pelaa Shellefteja on paidassa. Ö, eli no, anteeksi, SHL, <laughs> elit-serieni hmm? SHL joka tapauksessa. Eli tiedetään lähtökohtaisesti, että kuukauden sopimus ö, näin lehtitiedot ovat kertoneet, Savon Sanomat ja jatko siitä kirjoittanut, että et, et kalpaa on tarjottu, kalpan kanssa on keskusteltu, mutta sopimusta ei ole tehty, koska haluan pelata ulkomailla. Mutta kuitenkin niin, että haluaisi kuukauden pelata. Kalpa ei ottanut kiiskistä, Saipa otti. Onko kalpa nyt suuri saatana, kun ei ottanut omaa poikaansa pelaamaan kuukaudeksi. Ja mun mielipide ainakin on se, että ei. ei niin kyllä tämmöinen seurauskollisuus... Niin se pitää lähteä kuitenkin sitten sitä tarpeesta, että Kalpalla ei ollut tarvetta tässä tilanteessa ottaa, kokivat sen niin, että eivät halua tämmöistä pätkää tähän väliin, niin ei mun mielestä heillä ole myöskään mitään velvollisuutta sitten ottaa sitä huolimatta siitä, että kiskisen paitaa on ilmeisesti jäädytetty. Joo, ihan samaa mieltä tuossa Turon kanssa, että jos ajatellaan, että ei tosiaan mitään tarvetta ollut, niin en mä näe sitä syytä, että miksi se pitäisi niinku nostaa ylös mm. se että nyt hänet otetaan, koska hän on niin iso osa ollut tätä seuraa aiemmin, Et ei meillä mitään tarvetta ole, mutta otetaan nyt silti sisään, niin ei, ei siinä just, ole mitään järkeä. Juuri se kuukauden pätkä, siinä hmm. joku, jos kalpaa nyt miettii niin T äh, Tommi mietti, ne nosti Savonsanomissa esiin Aleksi Klementin ja Leevi, Leevi Aaltosen kaltaiset pelaajat, joiden pitäisi pelata joukkuessa myös sen kuukauden jälkeen, jälkeen ja hyvällä tasolla, niin pelit kaiketi kuitenkin kehittää. Kyllä, tilanne olisi varmaan ollut täysi eri, jos olisi puhuttu koko kaudesta. Silloin varmaan olisi mietitty, lähestytty sitä asiaa ihan eri lailla, että olisi mietitty nimenomaan niin, että onko siinä se tilaus. Tai sitten jos puhutaan tämmöistä lyhyestä pätkästä, niin olisi voinut miettiä sitä, että jos on vaikka loukkaantumisia, että olisi avoimena se kohta kokoonpanossa, mihinkä suoraan hyppää, niin sitten joo. Mutta tämmöinen, että otetaan kuukaudeksi ja sitten just tämmöinen nuori pelaaja sivuun, niin en, en missään nimessä kannata sitä ajatusta. Edes kohdalla. Mutta jos otetaan tämmöinen positiivisempi esimerkki, ehkä kalpan kohalta, niin Miikka pitkäse esimerkki, että kävi vuoden vai kaksi kävi Kouvolassa kehittymisessä ja sitten palasi kalpaa, että siinä oli tämmöinen no hard feelings-tapahtuma. No Oli muuten hyvä slogan, niin sopii jotenkin tähän aloitukseen. Niin jo, niin Oletko oppinut tähän joltain? Joku viisas mies se on mulle onko Onko Onkohan Mikkelissä nykyään purheilutoimijahtaja? Onko sanat ja teot kohdanneet tässä tapauksessa? Jotain sordiinoa tuohon tohu, mutta tuota, se, se, sen verran pakko, pakko käydä vielä tuota läpi tätä Kiskisen keissiä myöskin toisinpäin, että kiskinen Kiskinenkään nyt varsinaisesti mikään petturi ole pelatessaan Saipassa kuukauden. Haluaa pelata, semmoinen paikka on pelata. Heillä juuri on se tilanne, että loukkaantuneita, loukkaantuneita on ja niitä pitää paikata, joten, joten paljon, huo, paljon huonomminkin asiat olisivat voineet valita, kun mies oli molemmissa maalle se pelissä mukana. Kyllä ja tämä on hänelle ammatti, millä hän mm. haluaa tienata jatkossakin elantonsa, niin hän pitää huolen nyt tällä kuukauden pätkällä siitä, että hän on valmiina sitten pelaamaan esimerkiksi siellä shl :ssä. No Saipa on muuten yksi hyvä esimerkki, ja hän on perehtynyt espoolaisiin juniorioita ennenkin. Koita nyt päästä jo yli. ei, ei pakko, pakko mennä sinne, koska tuota, mutta siis Saipahan on yksi esimerkki siitä, että oma juniori, tuota, tuo nyt ei välttämättä ole tuottanut niitä pelaajia siihen liikarinkiin ja sinne on mennyt. Kyllä. Nyt n, n, esimerkiksi Jyväskylän kautta Mikke Saarta ja, ja, ja no, Urhavaakanainen. Joo kyllä, hyväskylän kautta hänkin, mm. hänkin sinne niin, niin, niin tuota, onko, voiko semmoista seurauskollisuutta toisaalta syntyä ja heti, heti kärkeä, jos se ihan pikkujunnusta lähde. Ja toisaalta niin kuin onko kaan enää sitä ajatusta? Eikö nykyään vähän niin kuin lähdetä etsimään hyvissä ajoin sitä paikkaa? Että missä? missä voidaan taata paremmat asetelmat siihen, että nousee tuon NHL-taivaalle tai minnekin tahansa. Kyllä ja siis varsinkin tämä Espoohan nyt on hyvä esimerkki tässä aikaisin miettimisessä, kun siellä oli tiedossa tämä, että se liikaseuraa lähdössä alta ja sitten ei ole välttämättä seuraakaan, niin pakko lähteä jossain vaiheessa etsimään sitten jostain muualta ja se on totta kai myöskin omalla tavallaan haastava tilanne. Joo, tähän liittyy kaksi asiaa, mihin voisin kommentoida. Ensiksi tuohon niin pääkaupunkiseutuun, niin viime sunnuntaina tosiaan oltiin b kanssa espossa pelaamassa ja Käytiin siinäkin keskustelua siitä, että kun on totuttu itse jotenkin, ainakin siihen, että Blues on junioreissa semmoinen seura, että pitkään oli semmoinen tilanne, että he saattoivat olla sarjakäreissä ABC kaikissa junnuissa. No nyt on tilanne sitten taas niinku täysin toinen, kun se tipahti se edustusjoukkue sieltä pois sieltä kuvioista, niin pelaajat, parhaat pelaajat on paineet muualle. Ja Tila on ihan sama esimerkiksi jokeereiden kohdalla, että vielä ehkä B-junnuissa se saattaa, C-B-junnuissa se saattaa se jokeereidenkin polku olla sellainen, mikä kiinnostaa. Viime vuonna muun muassa voittivat B-nuorten Suomen mestaruuden, mutta sitten kun mennään A-junnuihin, tällä ei oikeasti olla siinä ammattilaisuuden kynnyksellä, niin aika usein käy niin, että A-junnut on, on sitten sieltä niin kuin sarja häntä päästä. Tosin voittivat JP90 viime viikonloppuna, mutta ei mennä nyt siihen. Mutta että se, se, on niin kuin, se on se juniori-polku on tavallaan ihan jotenkin yksi merkittävä asia. Ja sitten toinen, mikä on vielä merkittävämpi, on se, juttelin tästä yhden maajoukkuen, nuorten maajoukkuen valmentajan kanssa, ja hän sanoo, että, että on tapahtunut tämmöinen niin sanottu kaapokakko ilmiö nyt esimerkiksi viime kauden aikana. Et monet pelaajat, ketkä on syntynyt vaikka 2003, niin saattaa ajatella, että heidän pitäisi pelata vuoden päästä liikassa tai kahden vuoden päästä, ja ei ymmärretä sitä, että esimerkiksi kaapokakko on aivan täysin poikkeuksellinen yksilö. Et vaikka olisit sitten 2003 syntyneiden tai 2004 syntyneiden maajoukkuja pelaaja, niin ei se ole mitään niin jokaiselle pelaajalle edes näille realismia pelata kahden vuoden päästä tai vuoden päästä liikassa sillä tasolla, millä kaapokakko Kakko pelastaa miesten MM-kisoissa. Että ei, ei sen varaa, ei pysty laskemaan. Ja nyt ollaan jotenkin sitten tultu siihen, että ollaan niin kärsimättömiä siinä omassa junnuseurassa, että oot pelannut vaikka junnu uraan kokonaan siihen C- B-junnuihin asti. Sitten kun oot B-junnu B ikäisenä siinä B-junnujen porukassa etkä a niin yhtäkkiä ajatellaankin niin, että ei voi olla totta, että minun pitää lähteä tästä johonkin muualle. Sitten lähdetään toiselle puolelle Suomeen jonkun semmoisen lupauksen perässä, että saat pelata A-junnuissa. Se junnu ikäisenä tai jotain vastaavaa vaan nähdään niinku semmoisena pikaavoittona se, että tässä pitää nyt niinku välittömästi saada kaikki mulle heti ja ihan samaa, mitä seuraa edustan. Niin ja toi on aika huolestuttavakin ehkä sinällään, jos ajatellaan sitä kerrannaisvaikutusta sitten siinä, että on blusia, jokerit pääkaupunkisella, mietitään niitä massoja, mitä siellä on pelaajia. Jos siellä on vain IFK käytännössä semmoinen jossain määrin vetovoimana junioriorganisaatio ja sitten on siinä niiden massojen pakko lähteä jonnekin, missä sitten taas on ne pelaajat, jotka kilpailevat niistä samoista paikoista ja niidenkin on mahdollisesti pakko lähteä jonnekin muualle. Kyllä ja tässä on niin yksi, yksi poikkeustapaus löytyy Suomessa ja se on yllättäen Oulun kärpät. Ja sanon esimerkiksi kärppien toiminnasta, voin sanoa sen, että tästä nyt ei ole mulla mitään valmista tilastoa tässä ja tämä on hieman mutulla heitetty juttu, mutta mulle kerrottiin viime keväänä näin, että viime kaudella niin B-nuorten SM-sarjassa, jossa on siis 16 joukkuetta siinä alkusarjassa, niin siellä pelasi yli 60 semmoista pelaajaa, ketkä oli Oulusta lähtöisin. Et siinä oli kärpät, mutta sen lisäksi oli niinku kaksi muuta joukkueellista vielä niitä kärppien kasvattipelaajia. Et kärpät pystyisi pelaamaan kolmella joukkueella P-nuorot niinku ja SM-sarjaa. siellä se massa on niinku aivan valtava ja se asia osataan hoitaa fiksusti. Niiden pelaajien on pakko vaan valitettavasti liikkua sieltä pois, kun ei ole niitä paikkoja tarjolla. Mm. Pääkaupunkiseudulla jotenkin tämä ei ihan niin toimi. Kyllä mä esimerkiksi sanoin, että viime sunnuntaina kun plussia vastaan pelaattiin, en, en halua mitenkään niinku väheksyä sitä heidän toimintaa, mutta en, en ole koskaan nähnyt noin tavalla tollasta bluussia, mitä vastaan me pelaattiin. on tottunut siihen, että siellä on todella, siellä on ja siellä on todella kovia kovia ukkoja, koko, ihan kokoonpano täynnä, niin nyt ehkä ihan sillä tasolla sitten ei enää se toiminta siellä ole, ainakaan toistaiseksi. Seurouskollisuus, onko sellaista? Kuoleeko seurauskollisuus ja pitäisikö, pitäisikö sen kuolla? Niin <laughs> tähän liittyy sitten tämä vähän... Vielä enemmän ehkä tämä aspekti mm. että kyllähän pelaajatkin nykyään kokee olevansa yksityisyrittäjiä tietyssä määrin ja varmaan kyllä sekin heijastelee tuonne junnupuolelle, että, että valitettavasti on niitä, niitä pelaajia, ketkä ei esimerkiksi tämä joukkueen menestystä ja tämmöistä pidä niin tärkeänä, vaan sitä omaa, omaa kort ja niin sanotusti pidetään koko ajan esille, että minulle kaikki, minun pitää saada pelata ylivoimaa ja minun pitää päästä kentälle ja sillä ei ole mitään väliä, miten joukkueella menee, että varastetaan vaikka vähän koko ajan sitä joukkueelta ja ollaan valmiita tavallaan tekemään niitä omia tehoja, jotenkin ajatellaan, että se näyttäytyy sitten vaikkapa skauteille tai jollekin hyvänä, että jos, jos mun omat tehopisteet näyttää hyvältä, Semmoinen yhteisöllisyys on myös vähentynyt, mikä liittyy tähän seurauskollisuuteen mun mielestä. Mulle jotenkin mieleen oli Määttä silloin aikanaan. Sitä vähän ainakin jo, jossain määrin puhuttiin, että hän Suomessa, Suomessa vielä noiden Londonin vuosien jälkeen, mutta sitten kävikin niin, että mies oli niin kyvykäs, että hän nousi Pittsburgh Penguinsi kokoonpanoon ja jäi sinne. Niin harmikseen niin. pääsin Kristletongin viereen. Niin, niin itse asiassa niin Jyväskylässä niin oikeasti niin näkyy naama mutrussa ihmiset, ihmisiä, että, että kun hän ei ole niin paljon kuitenkin panosta, panosta laitettu, että nyt ei sitten mm. siitä saatu kerättyä. En tiedä mihin se perustuu, mutta musta tuntuu aivan uskomattomalta, että täältä oltiin kasvatettu niin heinä-ahan ja sitten. Niin. Kyllä, näin ja se siis on. Kunniavelka-asia on niinku sekä seurojen että niinku maajoukkueen kohdalla kyllä semmonen, että siitä varmaan voisi auhaa vähän pidempäänkin, mutta Joo. vähän, vähän erikoinen, erikoinen on kyllä se yleinen käsitys siitä. Mutta se maajoukkueen asia jännä, jännä juttu, koska siitä me jossain määrin ollaan jopa eri mieltä, niin saadaan, saadaan siitä. Mä en ole oikein ikinä niinku syttynyt maajoukkuepeleistä, mä en ymmärrä mikä niissä on, mutta mä, mulla ei niinku vaan sanon mitään. Enkä väheksy niitä pelejä yhtään, ne pelit on varmasti hienoja, ni, niissä on hienoja peliä ja näin, mutta, tota, mutta onko siihen jotain kunniavelkaa? Onko siinä, ku, miten se leijonapaita? Kyllä mä nyt mielestäni kuitenkin ihan isänmaallinen ihminen olen, mutta en mä sitä jotenkin jääkäykyyn kautta osaa kanavaiden niin kovin isänmaallisena asiana. Mä sanoisin näin, että jos tärkein syy osallistua maajoukkueen toimintaan, esimerkiksi miesten mmx keväällä pitkän NHL-kauden jälkeen on se, että kokee olevansa jotain velkaa, Suomen jääkiekkoliitolle, jonka muuten palkkalistoilla itsekin olen osittain, niin voin, no, Vielä. en tiedä, onko, onko tämä jälkeen, että jos se on se ainoa syy olla mukana siinä joukkueen toiminnassa, niin se syy on väärä. Ei se, ei se voi olla niin. Mut mi miksi, niinku, mi miksi pelataan maanjoukkojen Minkä ihmeen takia jääkiekkossa pelataan maanjoukkojen No, Itse ainakin esimerkiksi junnupuolella näen sen niin, että maajoukkuepelit on, on pelaajalle toistaiseksi korkein mahdollinen taso, mitä tavoitellaan ja sitten se on semmoinen, mikä koetaan sellaiseksi jotenkin omaa kehitystä eteenpäin vieväksi ja sitten, että halutaan mitata sitä tasoa parhaiten seurassa, niin se on sitten se maajoukku, että seurajoukkuessa mä ajattelen vaikka meidän B-junnu-pelaajaa, meillä on tuossa neljä, neljä nolla neloste maajoukkuepelaajaa esimerkiksi, niin ei he saa tuossa B-nuorten sm kuitenkaan semmoista, haastetta, vaikka heille saavatkin hyvään haasteen, niin eivät kuitenkaan saa semmoista haastetta kuin mitä noissa samaan peleissä parhaimmillaan. Niin kyllähän se tuntuisi ajatuksena aika hassulta, että toki semmoisia ei ole, mutta yhtäkkiä vaikka joku Jupin B-junnut lähtisi Washington Capitalsin B-junnuja vastaan mittaamaan sitä mm, tasoa. Kyllä. Mun mielestä se olisi ihan hyvä <laughs> no Ainakin jos olisi vieraspeli, niin kyllä mä voisin lähteä sinne Toki mukaan. tietysti juniorijärjestelmätkin erityyppisiä. Eri ainakin käsitykseni mukaan Washington Capitalsilla ei suoraan pää <lacht> no <joo>, ei <lacht> niin, mutta niin, mut, mut jos niin. sitä miettii ylipäänsä, että niin. heil, heillä taas niinku on ne yliopistot ja high schoolit mm. ja, ja, ja sen sellainen Niin näin mm. nimenomaan niin, niin, niin se on eri tyyppistä se eikä meidän tarvi mennä es noin kauasta. Äsken puhuttiin vaikka jokereista, niin kyllä jokeritkin voi miettiä sitä, että minkä takia heillä on esimerkiksi juniorit mukana. Eihän se nyt kauhean realistinen polku ole, että tullaan sieltä junioreista suoraan siihen KHL-joukkueeseen, että kyllä se KHL-joukkue, mikä on kuitenkin se heidän edustusjoukkue, niin kootaan taas sitten muualta. Tai kiekkovantaan kautta sinne joker. Niin, niin. Niin siellä maalivahtia, stuntti maalivahtia pidettiin kiekkovantaa. Vantaa riveissä lämpimänä, että hän pystyy sitten matkustamaan hyvillä, mm. hyvillä mielijoukkueen mukana. Ja jos molemmat maalivahit ammutaan, ammutaan loukkaantuneeksi sieltä, niin hän pistetään pistetä maaliin. En muista yhtään muuten maalivahin nimeä kuka, kuka oli, mutta hän pelasi kyllä hyvin mestiksessä, ei, ei pois, pois mitään. kekovantaa en perhona saa mieleen, <lopit> mieleeni millään, mutta... mutta... Sen, sen vielä sanon noista maajoukkuepeleistä, että kyllä myös se on. On tärkeää esimerkiksi Suomen jääkiekkoliitolle, että ajatellaan tätä, mikä, miten massiivinen tämä jääkiekkoliiton organisaatio on, että tässä on tuhansia ihmisiä, jotka tekee töitä sen eteen, että jääkiekko voisi jatkossakin Suomessa hyvin, niin vaatii aivan mm. valtavat resurssit. Ja jos miesten maajoukkuen pelejä ei olisi, tai ei olisi niitä kotiikisoja, mm. ei olisi MM-kisoja, yhteistyökumppaneita, niin ketkä niiden kautta tulee sekä miesten että naisten maajoukkueen nuorten maajoukkueetkin on nykyään aika kiinnostavaa toimintaa, niin ei, ei jääkekko vois missään nimessä näin hyvin kuin se voi tällä hetkellä Suomessa. Sen, sen osan nimenomaan ymmärrä, ymmärrän, mutta se jotenkin, jotenkin kun siitä ei keskustella hirveesti, jotenkin tuntuu että vaikka jos siitä keskustellaan, niin se ajatellaan vain vo tuotuna voittona kassaan ja liput on saatanan kalliita. Ja, jo, jo... Mulla on itse asiassa se tähän tehtynä, mutta en kehtaa soittaa sitten, mutta siis ylipäänsä se, Ajatuksena, että sehän on tosi ikävää, kun ne liput maksaa, mutta sitten just kun se mun mielestä käytäisiin re re rehtisesti läpi, että mihin se menee se, mm. koska Jääkiekkoliittohan teki ihan poskettamat tulokset silloin niistä kotikisoista, ainakin aikuisten kisosta. en muista miten nuorten kisojen kanssa kävi, mutta todennäköisesti ainakin tuli niistäkin, niin sen puolen ymmärtää kyllä. Että se on se showpuoli sillä tavalla, että sinne saadaan niitä pelaajia, mutta sitä minä en välttämättä ymmärrä, että NHLssä 82 ottelua pelannut, pelannut ja ehkä pettymyksen kautensa päättänyt lähtee niin riskeeraamaan koko sen, ehkä sen seuraavan kauden tai kesän tai muuten niin lähtee sinne pelaamaan, koska väitän, että aika isolla osalla pelaajista se kuitenkin kummittelee mielessä, että Täällä taistellaan, mutta hinta ei saa olla se, että seuraava kausi menee pian. Kyllä jo. loppuuraa. Kyllä kyllä. Tietysti tuo, että jos on NHL-kausi päättynyt pettymykseen, niin sitten mä ymmärtäisin justiin sen, että sitten lähdetään niinku tavallaan Paikalla. hakemaan semmoista niinku, niin jonkinlaista hyvää mm. päätöstä sille kaudelle. Mutta kyllä mun mielestä Suomessa tämä on tosi mielenkiintoinen keskustelu, koska Suomessahan tämä on mennyt vähän nyt siihen, että... No viime mm tuli oli eri tilanne, siellä ei ollut niitä NHL pelaajia, ei ollut niinku odotuksiaan, mutta kyllä se aika usein on valitettavasti niin, että jos vaikka tulee semmoinen hyvin NHL-pitoinen joukkue mm kisoihin niin sillä on aika vähän voitettavaa. Et mm. jos sitten tiputaan vaikka puolivälierää peli hävitäänkin sveitsille, joka on käsittämättömän kovaa niissä mm. kisoissa. Aivan valtavaa pettymys, ja kaikki on maanpettureita ja en kadulle ja kaikki on niinku kaikki meni. Mm. Ja toi on varmaan aika lailla se lähtökohtakin siihen, että kun NHL-pelaajat tulee sinne, että mitä jos me pudotaan nyt puoliväliä ja sitten siellä on se 100 000 äänekoskelaista pirkkoa siellä huutaa lehtien palstoille sitä, että maanpetturit ja ette te osaa yhtään mitään. Niin on aika... Äänekoskella niin nii... ei edes Suolahden liittymisen jälkeen ole <lopuhu> 000 ihmistä. <lopuhu> tai pirkkoa. Ainakaan pirkkoa. <lopuhu> no ei vaan ymmärretään. Ymmär Ju Juuri no. näin ja kyllä, mutta kyllä, kyllä, siinä on niin mun mielestä tärkeä tehtävä myös sillä, maajoukkueen organisaatiolla, että ajatellaan että vaikka miten Jukka Jalonen johti sen edellisen tapahtuman ja mikä on niin kuin ne muut taustat, että miten ne siihen suhtautuu, minkälainen ilmapiiri sinne saadaan aikaiseksi. Ihan sitä mä en allekirjoita, kun silloin Lauri-Marja mä en viimeisten kisojen aikaan puhuttiin siitä, että jostain tämmöistä lillukan varsista, että liikaa katsotaan jotain videoita tai jotain käyä, jotain pelipalaveria liian pitkällä, ei sillä ole mitään merkitystä näille pelaajille. Jotenkin se yleinen semmoinen positiivinen ilmapiiri, kun siihen saa luotua ja semmoinen mikä niinku kehittää ja näyttää, että tämä tuottaa jotain ja tässä pärjätään ja mukavalla mukaan, mukana, niin se on kyllä tärkeä. Ei se voi olla mikä ihan tahansa, semmoinen että on niinku ikävä olla nyt tässä mukaan. Mutta nähdäänkö jääkiekko MM-kisoissa esimerkiksi niin hienoja pelejä? Tämä on vähän... Kyllä siellä joskus Ikävä, nähdään, siis sanotaan, niin. että siellä nähdään myös semmoisia pelejä, mitkä ei ole kauhean viihdyttäviä, mm. mutta kyllä siellä nähdään mun mielestä aika paljonkin nähdään hyviä pelejä ja se ei ole edes aina riippuvainen esimerkiksi siitä, että kuinka monta NHL-pelaajaa, siellä on jereen ollut monta kertaa, missä olisi varmaan osaa itsekin. Joo, kyllä siellä nähdään, todella ja ehkä todella. korostaisin näitä niin nuortenkin kisojen niin roolia tässä, että siellä nähään paljon näitä peliä uusia evoluutio evoluutiollisia asioita, että mihin se peli on menossa, ja sitten esimerkiksi Bird Cupin puolella oli tämä Young Guns, By, mikä se mm. Pohjois-Amerikan nuorten mm. joukkojen niin sitähän ehdotettiin, että tässä on tää jääkekon tulevaisuus. Ja me Euroopan joukkueisiin Justiin Jaraa ja Kopitarin tyyppisiä pelaajia, joilla ei välttämättä se oma niin, maajoukkue kyllä. sillä tavalla. tavalla Kopitar on muuten hyvä esimerkki mun mielestä siitä seurauskollisuudesta ja siitä mm, juuri uskollisuudesta, koska hän ei käy, ole käynyt näitä lasaria? on viimeksi viime kevään. Kisa on juuri, juuri niin, niin, niin ihan sillä, tavalla, sillä tavallakin osuva esimerkki siihen, mutta... Kyllä, mutta... ja Jyväskylästä löytyy yksi esimerkki myös, Robert Roopa, joka aivan siis joka kerta kun Viron maajoukkue operoi, niin hän on varmasti se joukkueen käytettävissä, jos niin ei ole täällä seurajoukkueessa mukana. Ja sanotaan, että Virolaisille vielä ehkä, niinku ajattelee vaikka tämä Junnu puoltakin, niin maajoukkuepelit, mä uskon, että on vielä tärkeämpiä mm. kuin vaikka suomalaisille. Tietysti se on niin myös kulttuuriasia, mutta että on, mm. on niin hyvä esimerkki. Robertti siitä, että miten tärkeä pelaaja hän on esimerkiksi sille, sille maajoukkueelle. Ja oliko, oliko näin, että Robert Rooba lähti mukaan tähän juniori-leiriin kesällä Similionissa? Joo, kyllä, mm -hmm. kyllä. just että hän on sen useamman vuoden ajan jo pyörittänyt, sillä tavallaan pystyy tarjoamaan näille nuorille pelaajille myös mahdollisuus harjoitella. Ja sitten tietysti, jos miettii viimeisimpiä itsenäistymisiä, niin tietysti Viroka ei tämä viimeisin itsenäisyys ihan hirveän kauan ole kestänyt. kestänyt eli Tietyllä tavalla sekin, se varmaan se kansallistunne on aika voimakas sinne taustalla. Kyllä, ja tämä nyt menee sivuraiteille, mutta pakko mainita siltä, että siellä ollaan esimerkiksi todella ylpeitä siitä, että ollaan EU-jäsen. Ei Suomessa missään näy EU-lippi mutta Virossa niin ne liehuu sillä jatkuvasti Salossa. Että kyllä se on heille tärkeää tämä kansallistunne ja kuuluminen tähän länsi-eurooppalaiseen yhteisöön. Ja, varm tärkeäsi. ja varmaan just esimerkiksi Roballe ja Liivikillä niin kuin se esimerkki sitten, mitä he tuovat sinne Viroon että jos me pystyttiin tähän niin miksi te ette pystyisi siis se kasvaa ja kasvaa mm -hmm. sitten se jälkeen kulttuuri sieltä. Juuri näin. Mm. Odotan syksyä innolla, voittaako Raalin Rallin maailmanmestaruuden Aivan. Robert Roopa kohtuullisen määrän nimittäin eli tuossa vuoden alussa, että mark my words. Hyvä. Voi, voi, voi olla, että... Eli ta tarkoitan nyt lähinnä sitä, että tietysti kannustavat myös toisia urheilijoita. Kyllä, Muistan, kyllä. että keihään heittäjä esimerkiksi seuraavat, seuraavat paljon ja niin poispäin. Jos tuota so sosiaalisen median stalkkausta kun päivittäin harrastan, niin... Kyllä. Oli, kerran yksi meidän tapahtuma oli, oli, oli Viralossa sillä lailla, että sinä sattui olemaan Gerd Kanter, kiekoheittäjä, mukana niissä Samoissa harjoitusympäristöissä niin oli hauska nähdä, miten lämpimät välit hänellä esimerkiksi oli Viron liiton ihmisiä, jääkekkoliiton ihmisiä, Nelkö... tai ihmiseen, koska siellä ei ole, oh. Suomen jääkekkoliitossa on tuhat työntekijää, Viroossa on yksi. Kale. Se on Jyri Rooba, Robert Rooban isä, aivan huikea hahmo. Mikä hänen titteli on, kun hän on siellä yksi? Hän Onko Viro, on, ei, ei, ei, että onko Viro on jääkekoon nimi Jyri Raupa? No, voisi käytännössä kyllä olla. Jaa. Hänen titteli on General Manager. Ai okay, oikein. Okay, Mä haluan olla tämän podcastin General Manager. Niin. Hänen tittelin on sama kuin Jere Lehtinen, mutta Jere Lehtisillä on muutama työkaveri. Mm. Mutta meidän ei haastattelu onnistu. En usko. <laughs> 41 minuuttia kuulkaa lätisti, mitä sattuu, mihin lopputulemaan me tultiin. Seurauskollisuus, jos sitä onkin, niin se kuolee ja, ja jaamaan joukkapelit on turhia. Joo, tämä, tämä oli general managerin johtopäätös tästä asiasta. Seurauskollisuudesta sanon sen, että se on ehdottomasti niin yksilö. Kohtaista, että osalle, osalle pelaajista kasvattajaseura on todella tärkeä. Tiedän ihan faktaksi, että paljon on semmoisia esimerkiksi Jyväskylästä lähteneitä pelaajia, ketkä edelleen pitävät Jypin asiaa todella tärkeänä ja seuraavat tosi mielenkiinnolla, mitä Jyväskylässä tapahtuu, vaikka eivät tällä hetkellä täällä pelaa. Ovat varmasti jossain vaiheessa valmiudessa palaamaan myös pelaamaan Jyväskylään, mutta Tää on vähän se mihinkä viittasin tuossa alussa, että ei millä tahansa ehdoilla, ei ammattilaisen kuulukkaan tulla millään niin eikä, karkkipalkalla. Eikä toisaalta jypinkään pidä suostua ihan mihinkään tahansa jos, jos no, nyt jypiltä, että ei toisaalta jypinkään pidä suostua Juuri ihan näin. Ja faneille jätä kypärää. Tulette näkemään oman, kasvo, oman rakkaan seuranne rakkaan kasvatin jossain toisessa seurassa ja tekemässä maalin. Se on No. Ja todennäköisesti vielä tuulettamassa sitä vanhaa seuraansa Ai, mutta kuhan ei vaan yli, yli onko, onko jääkiekossa tämä, onko se niin silmiinpistävää kuin jalkapallossa? No muistan joskus, ainakin kun Arturi Lehkonen kalpapaidassa teki maali, niin hän teki, vaan sen, hän teki vain sen, hetkinen, joku showbineen, joka näyttää sitä vyötä, vyötä tässä edessään, niin hänellä oli silloin joka maali ja hän tuuletti sillä tavalla, että hän näytti vyön ja sitten nosti kädet pystyyn, mutta ei nostanut kädet pystyyn, käytti sen niin sanotusti piirsi vyön itselleen ja sen jälkeen piti kädet alhaalla Arturi Lehkonen onkin mm -hmm. Arsenaali fani, joten niin. annetaan hänelle anteeksi, Ja, ja toki fanit, fa, fanit pa, palkitsi hänet huutamalla juudakseksi ja Arturi Lehkonen muistaakseni oli ehkä juuri, mm, juuri seitsemäntoista <laughs> näiden tapahtumien aika. <laughs> Että sillä tavalla. Öö, lyhyt matka oli siitäkin lastensuojeluilmoituksesta. Totta, ja lyhyt matka olisi keskustella Ville Vahalahdestakin tässä kohtaa, kuinka kivasti yritettiin torpeedoida sopimus, sopimus, mutta ei, ei mennä siihen. Oikein paljon kiitos Jere, kiitos Turo, seuraavalla kerralla kahden viikon päästä. <tos> Hyvä. En todella tiedä, onko luvattu, mutta voitte odotella kahden viikon päästä. Katsokaa Aina tämän. kun koska tahansa kuuntelee tämän, niin kahden viikon päästä on tulossa. <laughs> mutta älkää <laughs> se... pidätelkö happea, me ei <laughs> oteta mitään vastuuta. Pyörkyystä silloin pyörkyystä keskustellaan jokereista jokerista ja ei vedetä ketään Keli-ali. Kiitos. Köllin ali. <laughs> no joo, <laughs> ehkä soitetaan Mika Kortelaisille.